Baiaren hogeita zeian Euskal Sindikal Gintzaren gehiengoak deituta greba orokorra izango dugu ego Euskal Herrian bosgarrena hain zuzen ere eta bueno, ba lehela dion bezala Euskal Herriak eta erabakia Bueno, aldarrik apen, Horren inguruan eta baitare hilaren hogeita zeiko egunaren inguruan mintzatzeko, hitz egiteko Germán, eh, daukago gurean, lab sindikatuko kidea, kaixo arra txaldeon, Kaixo arra Bosgarrena eh, dela, eh, azpimarratu dugu, bosgarren greba horokorra, zer gatik? Beno, e, da, deno dakigun bezala, e, 2000 azpigarren urtetik onuntza, krisiaren e, etorrerearekin batera, E, Estatu Espatu erreformak ekitari e, ekin zion e, inungo beldurrik eta nun, eta inungo lotsi gabe eta beno eh 2007tik hon e, arte erreforma ezberdinak burutu ditu e, alde batetik lan erreforma burutu zuen beste alde batetik eh erreforma e, beste batetik negoziazio kolektiboaren erreforma eta orain e, aurrean daukaguna da e, eskubide sozialen aurkako er, er, inoiz emandien erasorik larriena. Ordun, e, orain arte e, Euskal Gehengo Sindikalak e, beti erantzun du eraso, eraso hauen aurrean, eta orain ere ezin genuen atzera egin. E, datorkigun eraso aldiaren aurrean e, frente inbar genuen, eta horregatik e, da e, greba deialdi hau e, gai e, e, azal, bueno, esan desagun, ba, azaleko gai e, hauen aurrean. Baina e, beste atal batean edo beste mail batean e, asko zer esako nagoa den arazo baten e, aurkako erantzuna da. Eta arazo hau da, e, estatuak ez dituela reforma hauek egin eginez da. E, estatua... E, E, estatu guztia eta ekonomia jarri nahi du e, kapitalaren fase berri baten on, e, ondoko karrilean. E, ikusi du e, kapitalismoaren krisi batean aurrean zegoela eta bere burua jarri nahi izan du e, fase berri honetan ondoko katuta. Fase berri honek eskatzen diona e, estatuari da e, kapitalismoaren bide berri honetan jartzeko da e, langion eskubideak e, zeharo e, deusesteak eta potere guztia kapitalaren e, menpean jartzea, da. Orain arte bet e, lanarremanak zin e, arlo sozial, eta enpresarialaren artekoak eta estatuak e, mediadore gisako zerbait e, e, paper zeukan paper mediadore paperori zaukan baina nu no, Erreforma guzti honekin lortzen ari dena da e, estatua ikusle gisra jartzea eta botere guztia patronalaren menpean jartzea. Beraz e, argi guzsten dugu eta bukallarkotzen duguna da e, krision hoetatik ateratzeko, E, Estatu Espainiara akartu duen bide honen zeharo kontragaudela. Eta beste bide batzuek e, daudela, krisitik ateratzeko aldarrikatzen dugu eta bide hoiei e, ekin behar zaila. Beraz, Euskal Herrian, e, e, e, esan nahi dugu, Euskal Angilegoak esan nahi du e, bideo honekin ez dago ladoz, eta beste batzuk jorratzeko pres dagoela eta horregatik ane dugu erabaki eskubidea. Gertatu daiteke batzuk, bueno, langile batzuk, txituak egotea, bereziki bueno, lana galdu eh, duten eh, batzuk, eh, ez dakit zuen sindikatutik eh, zer esango zenieke ba, langile horiei ba, datorren greba horokorraren eh, bueno, ba, aurrean kalera teratzeroko arrazoiak daude. Bari, bai, eta inoiz baina hongaiago. Ulergarria da, e, e, etorriza egun erasoaldi hau oso horra da, eta denboran ondo planifikatutakoa. Beraz, e, erantzuna e, denboran ematen ari, ari gara, eta badakigu horrek e, nekezi bat sortzen duela langi, langiaren, badakigu e, greba konvokatzen den bakarrekan, E, Osa, komokatzen den bakoitzean ez dela bakarrikane greba gunean, atzea horrek eskatzen du aurreko lan bat, horrek eskatzen du enpresa ekin liskarrak, e, eta baki hori faktura pasatzen dula. Baki langile batzuk e, ja nekatuak egon daitezkela, hainbeste grebataz, eta egiten duten galdera da, eta zertarako, ez da? O, e, greba egiten dugu eta horrengo gunean e, aplikatu behar diguten erreforma aplikatzen digute. Horren aurrean guk esan nahi duguna argi eta garbi da, e, guk, hildo bat markatzen gana ari garela, bide bat, eta e, borroka hau luzerako borroka bat dela. Lehena aipatu dudan bezala, hemen ez gara bakarrikan ari jokatzen erreformaren aurkako erantzunetan, baizik eta Euskal Herriak eta Euskal Hangilegoak e, krisionetatik ateatzeko beste eredu bat eraiki nahi dugula. Eta e, eredu hori ereikitzeko borroka ezin bestekoa da. Ezin duguna da e, langilegoaren abanguardia eh instituzioen esku eskuetan jartzera, ezta? Guk esaten duguna da guk behartu hart ditugula instituzioak e, beste bideo batetik joaten. Bai arte instituzioak e, esaten aidiena da erreformak aplikatu behar ditugu beste esku, beste irtenbiderik e, ez daukagulako eta guk esaten duguna da langileok behartu bar ditugula instituzioak esatera ezin ditugu erreforma hauek aplikatu gure herriak usten ez digulako horregatikan da beharrezkoa langilegoatea kale ateratzea inoiz baino indartzuago eta eta bidea guk markatu behar dugula ez, ezin izan da orain arte gertatu dena ez Datu oso oso esangguratsu bat dago. Orain arte egin diren erreforma guztiekin estatuak ehun bi.000 milioi euro aurreztu ditu. ondo ba, Oain arte e, sistema finanantzieroari emant dira di ehunmila milioi euro justo oso ondo kuadratzen du. Beraz dena dena oso... Oso, osea, oso, estudiatua dago, ez dakit nola izan aguzta, eh bapateko zerbait edo bapateko neurriak estatuak hartzen dituna, ez? E, bidean etortzen saion aur e, aurrean bapateko neurriak estira hauek, sakoneko neurriak dira. Eta horren aurrean E, e, argi eta ozen erantzun behar dugu. Eta bian bitartean, sindikatu konstituzionalistak, e, bueno, e, galdeketa edo erreferundun bat eskatzen, hori bai, hilaren hogeita zeian ez dira ego euskal herrian, ego euskal herriko karriketan edo kaletan egongo? Izan ere, Eta guk ez dugu e, sindikatu estatalistekin e, orain lizzkarretan, hasi nahi guk geure bidea daukago e, langilei eta euskal jendarteari argi esaten dugu zen den geure bidea, baina beraien, beraien arazoak dituz alde batetik kan esaten dute, e, bazu aipatu bezala e, galdek eta batekin nahi dutela, baina beste alde batetik kan e, joan, de, joan dela bihazte Oso argazki er, esanguratzua ikusi genuen Madriden. Erregea, Merkel, Rajoi eta UGT eta Komisioneseko ordezkariak agertzen ziren. Eta guk esaten duguna ezin dira bi, bi aldetara jokatu. Ez dela momentua orain e, txikik eritan ibiltzeko, orain e, langilegoari eta jendarteari argi eta garbi esan bat ezkioa gauzak eta koerenteak izan barri Eta guk faltan botatzen duguna UGT eta Komisionesen da koerentzia. Ezin daiteka gauza batean eta bestea egin. Eta, eta, eta argitagar ikusten da estatuan orain arteko erasoaldien aurrean ze jarrera tibioa eukitzen ari diren e, e, estatuko sindikatuak. Bueno, e, greba deialdi honen aurrean baitare, langileen antolakuntza, herriaren antolakuntza, e, bueno, ba, martxan jartzea garrantzean diadu. Eta horretarako baitare, bueno, datozen egunetan, hainbat, bueno, ba, pausu, emango dituzue Baitare, gurezko aldeari dago kionez, e, greba prestatzeko, bueno, lantalde ezberdinan martxan jarri dira, ez da? Bai, ala da. E, alde batetik, e, bueno, esan dezaugun, e, ela eta labek, e, Bide bat komunean ingo dugula, hemendik eta greba bitartera eta greba gunean bertan, gauz, batu, ba, ga, gauz batzuk adostuak dauzkagu, baina sindikatu bezala, baina ondzuk esan bezala ere, jendartea ere mugitu beharra dago, eta horretarako e, taldezberdinak e, antolatuta daude. Adibidez, ga, e, urrutira gabe gaur... E, Zazpietan deitua dago greba komite bat Azkia Kultura Elkartean e, batuko dena e, gaur arratsaldean 7etan esan bezala eta hor jorratuko da hemendik eta grebarako e, bidea ezta eta Ondarribian ere antze e, bihar ere deituta dute 7 e, bilkura bat e, zentu berdinean Beraz, esan bezala, aktibazioa inoiz baino garrantzitsua da eta e, aktibazio hori hemendik eta greba bitartean, eman behar da, gero greban, greba agunan kriston erantzuna eukitzeko. Erantzuna ipatuzu, indar erakostaldi handia izan zen baitare aurreko greba eta mobilizazioa. Baiko ezeko mobilizazioetan, uh -huh. gogoratu barra dugu, eta arratsaldeko manifestazioan berezik ez da? Bai, e, egia esan... Joan den, joan den greba e, ikuspuntu horretatik e, kriston aurrera pausua izan duzan, eta balakigu ere jendeak balaukala bildur hori ez da, e, sindikatu estatalistak parte hartzen ez duten enean, e, badirudi erantzuna e, apalagoa izan daitekeela baina gure ustetan, Hori ez du horrela setan e, izan berrik eta, eta ikustekoa da eta ikusten ari géral antegi batzuetan ere eh UGT ta komisioneseko militante batzuk ere grebarekin ados daudela eta greba, grebara aterako direla izan ere e, e, argi ikusten dute e, beraiek ere ze gauz bat da estatu mailako e, sindikatu horien goi Hongi karguak ze estrategia eramaten duten aurrera, baina beste bat da, beste gos badak baseko jendeak e, egunero eh egunero hartzen ari den jendeak e, ba hoiek erantzukiteko gogoa daukatela eta onera oneraino iritsi gara esateko gogoa daukatela eta kalera ateratzeko gogoa daukatela. Beraz, hoiei ere eta orain arte mugitu ez dian jende guztia ere esan behar diogu oain dela momentua. Oain dela momentua eta guk bide bat markatua daukagula eta horrek e, bide horretan aurrera joko dugula uh -huh. inongo dudi dugu gabe. Bueno, greba honen e, bueno, ba, beroketa e, bezala e, ulertu dezakegu baita larun bata hontan izango honten deitua den deitu aden, e, ba manifestazioa. Iaren mm -hmm. hogeita bian, donostian mm -hmm. eta horren ondoren e, egia zanda horreindik e, bueno, ba, ordu batzuk behar badaz ezteketak daude baina mm -hmm. gutxi gorabera argazki bat egiteko nola izango zen hogeita zazpiko bueno, eguna irun eta ondarri mm -hmm. bian, gutxi gorabera. bera Bai, e, zuk emesan bezala gauz batzuk e, oendik zaztuek daude baina e, oain arte zaztuta dagoena da, e, ela eta labek e, deitu eta dauzkate piketeak e, irunen goizeko goizeko zeitan pikete informatibuak. Ondoren eta elatala bezala e, eta beste eragilekin batera deituta e, donostian manifestaldi batean goda hamabit terdietan. E, e, Ogarzo bidazoako jendeak sauesera e, jumar du hamabiak e, laur den gutxeagotan. Beste bezala kolumnak ingo dialako, guri sauesera e, e, juta tokatzen zaigu. E, eta ondoren arratxaldean... E, ...manifestalia burutoko da irunen... Eh, ...arratxaldeko zazpiretan eh, ensantxe plazatik. Uh -huh. Gero ere... Eh, ...bizindikatuetatik aratago... Eh, uh -huh. ...Euskal Herria Bilduk... Eh, ...manifestalia eh, bu, eh, deitu, deituko ditu... Eh, ...alde batetik eh, irunen... ...eta irunen goizean... ...hoen dikantze aztek eh, uste du daukatela ordu tegia eta Hondarribean ere asmoa daukate arratsalde partean mobilizazioa aurrera ateratzeko. Hmm. Beraz gutxi gorabehera hori izan izango da e gaitarago alde batetik e sindikatuek aurrera emango duguna, baina bestaldetik ere e iritsi zaigunez, ba EH -E Bilduk ere e manifestaldea kantoratzeko asmoa dauka. Hori da. Eta beste erakgile batzook baitare, bueno, e Bari, bai. bueno, gogoetatzen e ari dira zenako ekimena e burutu egun egun ba, garrantzitsu horretan germanez akei zerbait gehiago gehitzeko dugun eh bueno behar badaia ja azkeneko minutu hoetan mm -hmm. deialdi zuzen batez eh gure eh bai. eskualdeontako ba jendarteari Bai e, deialdi zuzen aina nahi digu e, langilegoari e, eta esan eh ikusi ikusi baditugola gauzak eh nundikan gato zen eta nora joan nahi dugun. eta argi ikusi bar dugu bideo sekuentzi horretan sekuentzia horretan hau eh 27an daukagun aukera eta tresna oso baliagarria dela sekuentzia horretan eta jakinda denok nora, nora aldu nahi, garen, nahi dugun, e, badakigu hori eta zazpian kriston golpea man dezakugula maiganean, eta estatuari argi eta garbi esan, Euskal Herriak bere bidea jorratu nahi dugula. Eta krisi krisionetatik ateratzeko, estatutik inposatzen nahi dizakigun erreformak ez ditugula nahi. Beste bideo bat ate, e, behar dugu, eta behar dugu jarri ekonomia eta kapitala gizartearen, e, gizartearen baitan, e, langilei begira. Eta krisia, guk pentsatzen dugu, eta uste dugu gurekin batera langile gozoa dagoela, krisia e, arlo publikoa potentziatzen, banka publikoa sortzen, eta, eta bide horretan, bide horretan e, hain, neur, antzerako neurri hoiekin hortik anaterako galela krisitan. Rekortekin ez, sistema publikoari diru gaiago eman, eta azkenean e, krisiaren e, errua errudu nahi. Oiei, eimartzaile pagatuari arazi krisi honen e, konsekuentziak hoiei pagatuari arazi bar zaizkie eta krisi honetatik ateratzeko eta Euskal Herriak bere bidea jorratu badula eta krisitik ezkerretik eta langilei begira hortik aterako gara krisitik. Uh -huh. Ba, osongi German esker izategatik. Mie eska zurei.